Savoțovia 293 de mulțumire că te sfânta născătoare de Dumnezeu. Aleluia, preasfântă, născătoare de Dumnezeu! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe toți cei ce iubesc și îl slăvesc pe Domnul Isus Hristos, Ție-ți s-a dat și tu, cu drag, pe noi ne-ai înfiat. Aleluia, prea născătoare, Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pentru mântuirea, de săvârșirea, Sfințirea și în noastră cum mortă râvnă și iubire ai lucrat. Aleluia, prea Sfântă, născătoar Dumnezeu, te iubim și ți mulțumim, fiindcă sub Sfântul tău omor ne-ai adunat și asupra noastră ai vegheat. Aleluia, prea sfântă născătoare Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă darurile Duhului Sfânt le-am luat când ne-ai înfiat. Aleluia Preasfântă, Născătoare Dumnezeu, Te iubim și mulțumim, fiindcă prin Tine, pe Domnul Isus Hristos, ca pe un prunc minunat în noi, ca o lumină din lumină, L-am aflat. Aleluia Preasfântă, Născătoare Dumnezeu, Te iubim și mulțumim, fiindcă Sfintele slujbe să le facem cu smerenie, cu credință și cu dragoste, ne Ale învățat. a Preasfântă, Născătoare Dumnezeu, Te iubim și mulțumim, Fiindcă roa milei tale, sufletele noastre, le-a spălat. Aleluia preasfântă născătoare, Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă de dușmanii noștri ne-ai apărat și ca un scut în calea lor ai stat. Aleluia preasfântă născătoare, Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă sufletele noastre, ca niște miei, la pășunea raiului le-ai purtat. Aleluia preasfântă născătoare, Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă binecuvântarea ta... Peste noi ai revărsat și lauda ta din clopoții de argint ai glasurilor de copii ai ascultat.